Роман зовсім забув про свої страхи, мов нічого не сталося. Уже зовсім розвиднулося, як вони виходили в город. Щоб їх не помічено вкупі, кожен пішов сам собі іншою вулицею. Але Роман прийшов таки до Яроша і вдвох із їм спали довго, аж до півдня. Уставши, Роман пішов на точок, не так, щоб заробити, а більше, щоб не дуже бачено його у Яроша. Він почувався якось чудно. Оце й нічого не наче, А тільки всему щось муляє його, І таке негарне якесь, нелюбе. І сам не знає, що, аж поки згадає. Це ж та як радішка. Так, мов, вона на йому висне. Не сказати, щоб йому було сором, Чи щоб він на гріх почувався. А тільки погано, що, мов, довбню над собою чуєш. От-от виявиться, от тут щось погане важке станеться. Минув день, і вже про їх справу пішла поголоска. І на базарі розказувано, що коноводи вбили чоловіка. Роман сказав про це Ярошеві. «Постяк», — отказав той. Сьогодні з тих країв був знайомий чоловік. Стукат живий, тільки памороки забили, як ударив. Кажуть, як упав, то лежав довго, бо таки трохи й голову. Та вичухається. Романові полегшило, хоч чоловік живий, а все страшно. І він спитав Яроша, а що, сильно шукають? Пойди та спроси тих, хто шукає. Ти вже й боїшся? Ого, тепер пущай шукають. Першої ночі не піймали, то вже чортового батька знайдуть. Пропало на віки. Тепер уже коні тричі продано. Скоро й діанішки Після цієї розмови Романів страх десь подівся, і вже ніщо йому не молило. Стокат живий, їх не найдуть чужище. Незабаром Ярош віддав йому 20 карбованців. Продано коней рублів за 80, бо коні були добрі. Але частка з них припадала Гапонові, а Ярош одібрав тільки 55 рублів. Ці гроші треба було поділити на все товариство. Та Ярош дав самому Романові 20 карбованців, щоб заохотити його до цього діла. А що, брат, «За одну ніч двадцять рублей заробив? Будеш розумний, то й не так зароблятимеш». Роман і сам уже бачив, що це і добрий, і легенький заробіток. Так ловко багато грошей мати. Роман купив собі пальто, причепорився трохи. «Ну, а тепер що?» Він спершу так думав, що як візьме гроші, то буде із чого жити». Тоді покине Яруша і знову службу шукатиме. Коли так думав, то так і зробити треба. Хоча тепер уже він чогось трохи байдуже до цього став. Ну, а втім, треба ж. Пішов знову туди, сюди, походив, поникав. Ніде нічого немає тепер. Це дратувало Романа. Всі його мрії про те, щоб зробитись паном, вибившись з мужицтва блідли і зникали. Ні з чим не щастило. Оце й дошкуляло. А щоб не так було дошкуляння чути, Брався Роман до чарки. Скоро брався. Та незабаром було все добре. А гроші недовго держались в руках. За малий час у Романа стало їх саме стільки, Скільки було тієї ночі, що йшов по коні до батькового двору. Заробітку не було, та Роман уже й не шукав його. Він просто пішов до Яроша і тієї ж ночі вкупі з ним знову подався на здобитки. Не минулої місяці, як уже коноводи прийняли Романа до свого злодійського товариства. Товариство це складалось тепер з восьми чоловік, рахуючи і Романа. За отаманом був Ярош, зручний, смілий і хитрий коновод. Він міг де викручуватися з усяких навіть найважчих справ, і хоча за свій вік чимало переводив коней,